In einem geräumigen und überdachten Wohnnest der Motana beugte sich Perry Roden über die Schildwache. Leuchtende Blütenkelche hingen an den Wänden, tauchten den Raum in ein sanftes Licht. Lyrissea lag auf einer niedrigen Liege und öffnete blinzelnd die Augen. Eine Wolldecke, auf der stilisierte Blumenmotive eingewebt waren, umhüllte sie. Wo? Wo bin ich? Wer seid ihr? Ihre großen Augen blickten mich fragend an. Sie erkannte mich nicht wieder. Du bist in Sicherheit, auf der einzigen freien Motana-Welt im gesamten Sternenozean. Ich bin Perry Roden und das ist mein Freund Adlan. sehr erfreut. Willkommen in der Stadt Kimte. Ich habe dich aus deinem ewigen Asyl auf Bakerken befreit. Ja, jetzt erinnere mich. Die Kapsel. Dein Asyl ist explodiert. Kurz nachdem ich dich befreit hatte. Wir haben es sehr knapp vorher rausgeschafft. Wie... Wie lange habe ich geschlafen? Oh, seit wann ist der große Krieg zu Ende? Darauf können wir dir keine genaue Antwort geben. Wir wissen nur eines. Es ist sehr, sehr lange her. Du hast ja Tausende in deiner Asylkapsel verbracht. Wasser. Perry Roden reichte Lyricea ein Glas. Sie trank langsam mit gleichmäßigen Schlucken. Dann gab sie ihm das halbgeleerte Glas mit einem dankbaren Nicken zurück. Gedankenvoll schloss sie die Augen. Mein Blick wanderte über ihr Gesicht und die Decke, unter der ihr makelloser Körper verborgen war. Die Schildwache war eine schlanke, humanoide Frau. Blauhäutig, mit kahlgeschorenem Schädel, heißgrauen Augen und silbernen Fingernägeln, die an die Krallen einer Raubkatze erinnerten. Dyrussea schlug die Augen wieder auf. Ich werde euch erzählen, was ich weiß. Perry! Die restlichen bionischen Kreuzer kommen! Zephyda und Rokete kümmern sich um sie. Erzähle uns, was damals passiert ist, Lyrisseur. Die drei an fliegende Manta-Rochen erinnernden bionischen Kreuzer sanken gleichzeitig auf das Lande Areal nieder. Zephyda wusste durch den Funkkontakt, dass jeder Kreuzer mindestens vier planetare Majestäten zum Konvent nach Kimte brachte. Sie hatten eine kleine Rundreise hinter sich. Entsprechend sicher wirkte der Flug der Einheit. Zephyda stand mit dem stämmigen schoziden am Tor der Stadt und beobachtete die Anflugmanöver. Die Eva Motana und ihre Quellen fliegen immer besser. Deine Mannschaften sammeln nach und nach die Erfahrung, die sie für den bevorstehenden Aufstand der Mutana gegen die kybernetischen Mächte brauchen werden. Sie haben keine Wahl. Wir müssen uns erheben und kämpfen, Schlachten schlagen, das Joch der Sklaverei brechen durch die historische Chance, die allein unsere Generation eröffnet ist. Als die Raumschiffe gelandet waren, marschierten beide auf einen der Kreuzer zu, passierten die Rampe und bestiegen die Schleusenkammer. Da sind sie schon. Die Majestäten und ihr Gefolge. Perry Roden, höre zu. Vor sieben Millionen Jahren war der Sternenozean Einflussgebiet der Schutzherren von Yamondi in der Milchstraße gewesen. In jener Zeit herrschte in der Milchstraße und in den Magellanischen Wolken ein Bruderkrieg. Konfliktparteien waren die Schutzherren mit den Schildwachen auf der einen Seite und Gott Gon'Orbon in der großen Magellanschen Wolke auf der anderen Seite. Die Motaner kämpften auf der Seite der Schutzherren. Das ist uns bekannt. Und die andere Seite? Dieser Gott Gon'Orbon? Gon'Orbon war ein ehemaliger Schutzherr. Der in der großen Magellanischen Wolke das Imperium Orbon gegründet hatte. Er residierte in einem entweihten Ort, in der Bastion von Parag. Im Bionischen Kreuzer betraten zögerlich vier alte Frauen die Schleusenkammer. Sie waren umringt von Kriegerinnen in Leder, die allesamt mannshohe Bogen und Köcher mit Pfeilen trugen. Eine dicke, mütterliche Frau in Bekleidung, die aus Perlen zu bestehen schien, trat schließlich nach vorn. In einer buschikosen Geste umarmte sie Zephyda. Du musst die Majestät von Baikal Kane sein, von der wir gehört haben. Mein Name ist Ikete aus dem Tempelsystem. Ich bin hier, um dir die Grüße meines Volkes auszurichten. Ich bin keineswegs eine Majestät, geehrte Ikete. Meine Großmutter war allerdings Majestät von Baikal Kane, bevor mein Volk von den Kypkrana ausgelöscht hey, wurde. Uns wurde gesagt, eine Mutana namens Zephyda habe den Konvent der Majestäten einberufen. Im Grunde stimmt das auch. Die Einladung für alle 300 Majestäten stammt von mir. Ihr seid die Letzten, die angekommen sind. Die anderen sind schon da. Der Konvent kann beginnen. Perry, die Bastion von Parak, die auch Lotho Kireite erwähnt hatte, als wir mit ihm in den Sternenozean geflogen und abgestürzt sind. Was geschah dann, Lyrissia? Nach Jahrhunderten des Krieges beendete Superintelligenz S... Die Feindseligkeiten, indem sie den Sternenozean von Yamondi im Hayok-Sternenarchipel und die Bastion von Parak in der großen Magellanschen Wolke einlagerte und den Hyperkokons abschottete. Seitdem waren diese untereinander und vom Standarduniversum isoliert. Ja. Nach einigen Jahren erwies sich im geschlossenen Sternenozeansystem einer der Schutzherren. Takazani als Verräter und entfachte eine Revolte, die als Blutnacht von Barings bekannt wurde. Soweit ich weiß, tötete man in ihrem Verlauf alle anderen Schutzherren. Bis auf eine Schutzherrin, die fliehen konnte. Dennoch wurde das alte Machtgefüge vollends zerschlagen. Seit der Blutnacht herrschten nun die kybernetischen Völker über den abgeschotteten Sternenozean. Ausführendes Organ des Verräters waren die Kyp-Kranar. Sie unterdrückten alle anderen Völker, besonders aber die Mutana mit brutaler Gewalt. Takazani und das kybernetische Kommando residieren aber immer noch im Schloss Kerzesch, das sich im Aphonie-Sternhaufen befindet. Von Gott Gon Orbon ist bisher nichts weiter bekannt geworden. Aber auch er müsste noch in den Magellanischen Wolken herrschen. Mehr weiß ich zurzeit nicht zu berichten. Allmählich klären sich für mich die Vergangenheitsrätsel des Sternenozeans. Auch die Gefahr, vor der Lotho uns gewarnt hatte, verstehe ich nun. Er hatte namentlich die Bastion von Parag erwähnt. Kein Zweifel. Wenn die von S abgeschotteten Sternenhaufen wegen der erhöhten Hyperimpedanz in das Normaluniversum zurückstürzen, besteht eine außerordentliche Gefahr für den Sternenozean. Und auch für Terra. Ja, denn die Konflikte in den Hyperkokons schwelen noch, sind akut. Perry Roden, ich erinnere mich an meine Träume von dir. Wie wir uns begegnet sind im ewigen Eis von Baikal Kane. Schon damals habe ich das Besondere an dir gespürt. Du und Atlan. Ihr besitzt die Aura der Ritter der Tiefe. Diesem Orden haben Atlan und ich lange Zeit angehört. Ich weiß es und spüre es ganz deutlich. Euch umgibt ein starkes, psionisches Feld, welches der Aura der damaligen Schutzherren ähnelt. Hört meine Absicht. Ich strebe eure Weihe durch alle sechs Schildwachen an. Wir brauchen neue Schutzherren, damit die Völker von Yamondi zusammenstehen und sich endlich gegen die kybernetischen Mächte erheben können. Die Schutzherren wurden damals immer von den sechs Schildwachen mit Hilfe des verschollenen Paragon-Kreuzes geweiht. Wenn das gelingen soll, müssten wir auch die anderen Schildwachen in ihren ewigen Exilen finden. So ist es und das verschwundene Paragonkreuz ebenfalls. Ja. Dies alles ist unerlässlich zur Weihe neuer Schutzherren. Aus Platzgründen fand der Konvent einen Tag später nicht in Kimte, sondern in der im nahen Gebirge gelegenen Feste von Rödergorm statt. Sie wirkte wie eine mittelalterliche terranische Burg. Im Krönungssaal der Festung flackerte ein Kerzenmeer. 307 planetare Majestäten aus dem gesamten Sternenozean füllten den Raum, der an einen Hörsaal erinnerte. Dutzende Konstruktionen, die an Wagenräder erinnerten, wurden über Seilzüge in die Höhe gehievt. Sie trugen Kerzen aus braunem Wachs. Ihr Licht warf einen Schimmer auf die umlaufenden Galerien, die den Saal fünf Stockwerke hoch umgaben. Atlan und Zephyda durchquerten den Raum. An den Geländern standen dicht gedrängt finster wirkende Mutana-Männer. Aus diesen Reihen da oben, Rekrutieren wir die Todbringer für die bionischen Kreuzer. So viele Mutane. Ein Meer aus Augen. An der Stirnseite des Krönungssaales stand ein massiver Thron auf einer Bühne, schräg davor ein hölzernes Podium. Atlan und Zephyda setzten sich ganz nach vorn, neben Rockete. Eine kräftige Frau näherte sich dem Podium. Sie hatte kastanienbraunes Haar, dunkelbraune Mandelaugen, und schwielige Hemde. Ich bin Kishmeide, Planetare Majestät von Tom Kartai, der einzigen freien Motanerwelt im Sternenozean. Die meisten von euch habe ich schon beim Empfang in Kimte kennengelernt. Ich begrüße euch alle in der Feste von Rödergorm, die uns kurzfristig zur Verfügung gestellt wurde. Vielen Dank an unseren Gastgeber, den Kartog der Feste. Außerdem begrüße ich einige Gäste, die nicht zum Volk der Mutana gehören. Atlan und Rockete. Und eröffne hiermit den ersten Konvent der Majestäten seit der Blutnacht von Barix. Ich war bei der Schildwache geblieben. Im Falle eines Angriffs der Kypkanah auf Tomkatei musste sie als erste in Sicherheit gebracht werden. Ich saß an ihrer Liege. Plötzlich blickte sie mich verwundert an. Du hättest es mir vorher sagen sollen, Roden. Was denn? Dass meine Schwester hier ist. Deine Schwester? Du meinst, die eher eine Schildwache? So wurde meine Schwester früher genannt. Ich habe schon gestern beim Erwachen gespürt, dass sie irgendwo auf diesem Planeten steckt. Aber ich habe nicht geahnt, dass es hier in Kimte ist. Sie war aus dem Bett gestiegen und legte um Nuancen den Kopf zur Seite. Dann drehte sie sich langsam in der Kammer herum. Ein voller Umkreis mit schrägem Kopf. Ihre eisgrauen Augen waren ohne Ausdruck. Dann begriff ich, was sie da tat. Sie setzte ihre Gabe ein. Die Schildwachen verfügten über eine ganz spezielle Psy-Fähigkeit, die Niederschwellentelepathie. Schildwachen konnten keine Gedanken lesen, aber diese besondere Fähigkeit erlaubte ihnen, sich gegenseitig auf große Entfernungen zu orten. Es gab Anzeichen, dass ein Schildwachenasyl irgendwo in Kimte versteckt ist. In den gesungenen Legenden und Erzählungen der Mutana ist immer wieder die Rede davon gewesen. Aber Sie haben das Versteck nie gefunden, seit Sie hier siedeln. Katjane ist ganz nahe. In gewisser Weise so, als müsste ich nur meine Hand ausstrecken. Und trotzdem kann ich nicht bestimmen, wo genau. Vielleicht ist sie krank oder verletzt. Nein. Sie muss sich auf eine Weise versteckt haben, die ich noch nicht kenne. Die Asylkapsel einer Schildwache besitzt die Größe eines Raumschiffs. Ein solcher Körper lässt sich in einer Stadt wie Kimte nicht unterbringen, ohne dass irgendwer seine Position kennt. Wie willst du sie finden? Ich werde mich von dir durch die gesamte Stadt führen lassen. Überall hin. Sie kann sich nicht lange vor mir verstecken. Die ganze Stadt kimpfte, bestand aus einem einzigen Baum, der von den Motaner immer wieder aufgestockt und bearbeitet wurde. Sein Holz bildete die Etagen, die Wege und das Fundament. Ich lief mit der Schildwache die mir bekannten Wege ab. Der riesige Baum roch wie ein Treibhaus voller Orchideen. Mit langsamen Schritten gingen wir einen Steg entlang, zur nächsten Treppe abwärts. Die Motaner am Weg hielten aus Ehrfurcht vor Lyrissea von Alleinabstand. Keiner wagte heranzukommen. Plötzlich blieb sie stehen. Sie legte wieder den Kopf zur Seite, blickte nach links, blickte nach rechts und schließlich schräg nach unten. Katjane. Schließ deine Augen. Hör auf nichts. Lyrissea, halt einfach fest, was du hast. Ich werde dich an der Hand fassen und dahin bringen, wohin du schaust. Sie schloss die Augen, streckte ihre linke Hand aus. Ich nahm ihre Hand in die meine. Die seltsame Vertrautheit, die seelische Nähe, die ich in ihrer Gegenwart so oft gefühlt hatte, war wieder da. Wir gehen jetzt los. Verlass dich auf mich. Ich werde dich führen. Die Majestäten wurden mit hohem Aufwand von zahlreichen Welten nach Tomkatei transportiert. Und zwar auf Initiative der Flottenkommandeurin Zephyda von Baikal Kane. Zephyda ist zur Abstimmung nicht berechtigt, aber zur Rede. Da sie die bionischen Kreuze ausgesandt hat, bitte ich Sie hiermit nach vorn. Zephyda starrte in den vollbesetzten Saal. Als sie sich erhob, zitterten mit einem Mal ihre Knie. Sie schwankte leicht. Kleine Schweißperlen prangten auf ihrer Stirn. Adlan richtete sich auf und stützte sie am Arm. Was ist los? Ich habe noch nie vor so einer großen Menge gesprochen. Na und? Die hier im Saal auch nicht. Also los, denk an meine Worte. Geehrte Majestäten. Siebfüda. Geehrte Majestäten, vor Ewigkeiten lebte das Volk der Mutaner in Stolz und Freiheit. Die Motaner gehörten zu den Freunden der Schutzherren. Unsere Vorfahren dienten dem Frieden und der Freiheit. Aber die Tage des Glücks gingen zu Ende. Der Kultur der Schutzherren stieß eine Katastrophe zu, die alles zerstört und alles verändert hat. Die kybernetischen Mächte, die Blutnacht von Baringst, Einer der Schutzherren im abgeschotteten Sternenozean wurde zum Verräter. Wir wissen heute, der Name des Verräters lautet Tag Karzani. Halt! Ich höre diesen Namen zum allerersten Mal. Und wir wissen auch, dass der Verräter an einem geheimnisvollen Ort haust, den wir das Schloss Kerzesch nennen. Woher willst du das wissen? Die Majestäten bewegten sich unruhig auf ihren Plätzen hin und her. Sie steckten die Köpfe zusammen und berieten sich hinter vorgehaltener Hand. Die Männer aus Rödergorm auf den Galerien schienen unbewegt. Woher weißt du das? Die Auskünfte stammen von Lyresea, der medialen Schildwache, die Perry Roden aus ihrem ewigen Asyl befreit hat. Sie war damals dabei. Roden und die Schildwache stiegen immer tiefer hinab. Dann waren sie unten, auf der Höhe des Erdbodens, wo der Baum wurzelte, wo die Stadt im Boden verankert war. Hinter einem gewaltigen Buschwerk führte ein Pfad weiter abwärts, unter die Ebene der Wurzel. Der Pfad endete an einem Platz inmitten dunkelgrüner, großblättriger Pflanzen. In der Mitte des Platzes lag ein See. Roden musterte die komplette Höhle. Der See hatte schätzungsweise 30 Meter Durchmesser. Silbriges Licht schimmerte in der Höhle. Ein Teil davon verschwand in den dichten Nebelschwaden, die über der Wasseroberfläche lagen. Schwerer, süßlicher Duft stieg auf. Ich habe sie. Ich habe meine Schwester. Und niemand wird mich aufhalten. Die Schildwache stellte sich nah an das Wasser. Dann stieg sie tiefer hinein. Ihr kahler Schädel spiegelte das silbrige Licht wieder, das die gesamte Höhle erleuchtete. Warte, Lürü, her, warte. Verdammt. Sie stieg immer tiefer in den Teich. Das Wasser reichte ihr schon bis zur Brust. Dann Komm Komm. tauchte sie unter. Pyrrasea hat die Blutnacht nicht erlebt. Der gute Schutzherr Gimgon schickte sie und ihre fünf Geschwister vorher ins Exil, damit sie geweckt werden können, wenn eines Tages eine neue Zeit anbricht. Erster Terraner Perry Roden hat sie aus ihrer Asylkapsel befreit. Ihr werdet die vollständige Geschichte alle noch hören, aber nicht jetzt, weil wir aus einem anderen Grund hier sind. Ich komme jetzt zum Schluss. Dann Diese Erläuterungen sind wichtig. Darf ich um Ruhe bitten? Bitte! Bitte Ruhe! Liebe Majestät, ich habe euch alle zusammengerufen, weil wir zum ersten Mal seit Barings wieder eine Raumflotte besitzen. Sie besteht aus 40 bionischen Kreuzern und wird von mir kommandiert. Ich habe euch gerufen, weil zum ersten Mal seit der Blutnacht die Küpp schwach sind. Ihre Technik ist nicht mehr allmächtig, durch einen Vorgang, den wir Erhöhung der Hyperimpedanz nennen. Ihr sitzt heute hier, weil zum ersten Mal seit Barings wieder Wesen bei uns sind, die Schutzherren sein könnten. Perry, Roden und Atlan. Zum ersten Mal seit Barings ist eine Schildwache bei uns. Worauf warten wir, Mutana? Stehen wir gegen die Kyp-Kranar und die Kyp-Traken auf, solange sie hilflos sind. Fegen wir die Herrschaft der Kyberneten weg. Läuten wir ein neues Zeitalter der Mutaner ein. Lasst uns das Schloss Kerzesch suchen. Lasst uns Tag töten. Führen wir endlich gemeinsam diesen Krieg. Womit willst du kämpfen? Mit 40 Raumschiffen gegen die Kyp? Jawohl. Das geht nicht. Nicht unmöglich. Geehrte Majestäten, sie hat völlig recht. Wir wären dumm, würden wir mit 40 Kreuzern frontal die Küpp angreifen. Mein Plan sieht stattdessen vor, den Nachschub der Küpp zu unterbrechen. Vielleicht gibt es auch wichtige technische Projekte, die wir sabotieren können. Aber letzten Endes geht es um Tag Karzani und das Schloss Karzesz, also um den Kopf des Gegners. Den will ich haben. Wenn ein Leib und Kopf ist, dann fällt der Leib von allein. Sie hat Recht. Also ich wünsche mir, dass Zephydas Stellare Majestät wird. Ich will, dass wir diese Küpp angreifen. Ja, auch ich will die Stellare Majestät. Was denkt ihr? Ich bin dagegen. Zephüda soll für alle Majestäten und alle Botaner den Krieg führen, den sie will. Nein, nice. niemals. Dann lasst uns sofort den abstimmen. Den Adlan blickte in die Runde und spürte die aufkeimende Unruhe in der Versammlung. Langsam erhob er sich und breitete zur Beruhigung die Arme aus. Geehrte Majestät, wir müssen alle miteinander reden und nachdenken. Lasst uns die Versammlung für zwei Stunden unterbrechen. 30 Sekunden unter Wasser. Noch kein Problem. Eine Minute. Ich wurde unruhig. Nach eineinhalb Minuten riss ich meine Kombi auf und wartete ins eiskalte Wasser. Die Sicht in dieser Höhle war denkbar schlecht. Ich wollte gerade tauchen. Da schnellte sie wie ein Seehund einen Meter aus dem Wasser. Her. Sie kletterte aus dem Teich. Nicht ein Tropfen Wasser haftete an ihrem Kleid oder an ihrem Körper. Ein Mensch oder ein Tier hätte sich schütteln müssen. Aber nicht sie. Stattdessen musterte sie mich amüsiert. Du kannst dich gerne wieder anziehen. Wolltest du mir beistehen? Roden stieg aus dem Wasser und ging leicht fröstelnd zu seinen Sachen, die verstreut am Ufer lagen. Gelassen sammelte er sie wieder ein. Wir können uns deinen Verlust nicht leisten. Du hast mich bereits in Baikal-Kane gerettet, Perry Roden. In dieser Stadt werde ich deine Hilfe nicht mehr brauchen. Aber ich weiß es zu würdigen. Roden zog sich seinen Raumfahreranzug wieder an. Sie bedachte ihn mit einem rätselhaften, aber freundlich gemeinten Lächeln. Er lächelte zurück und fühlte sich sowohl verlegen als auch stolz. Du warst lange unten. Hast du Katjane gefunden? Nicht direkt. Es wäre so viel einfacher, wenn du mich informierst, ohne dass ich dauernd nachfragen muss. Ist das zu viel verlangt? Sie standen sich gegenüber. Die Wärme wich aus ihrem Blick. Die Schildwache musterte ihn verletzt, als habe er eine Grenze überschritten. Der Teich ist nicht so tief, wie ich dachte. Das Asyl meiner Schwester befindet sich weder im Wasser. Noch auf dem Grund. Ich habe es dennoch lokalisiert. Katjane wohnt unter dem Teich. Noch unter dem tiefsten Punkt. Die Kapsel ist unter der Stadt eingegraben? Ja. Ich erinnere mich an Baikal Kane. Die Kapsel, in der du geschlafen hast, ist in eine Art Schmelze übergegangen. Kurz nachdem ich dich herausgeholt habe. Hinterher war das halbe Gebirge vernichtet. Ich weiß. Worauf willst du hinaus? Angenommen, wir finden den Weg zu Katjanes Asyl. Passiert dann wieder dasselbe? Ich meine... Exakt dasselbe. Jede Asylkapsel ist mit der Sicherheitsschaltung ausgestattet. Weckt ein Fremder eine Schildwache. Vernichtet sich ihr Behältnis. Es ist Unumgänglich. Schutzherr Gimgon hat den Mechanismus angelegt, bevor alles im Sternenozean zu Ende ging. Man kann es nicht ausschalten? Nein. Dann sehe ich ein großes Problem. Warum? Meine Erfahrung mit deiner Kapsel sagt mir, dass es vielleicht nicht zu einer Explosion kommen wird, aber doch zu Temperaturen von über 1000 Grad. Zuerst verdampft das Wasser dieses Teiches. Der Dampf entweicht nach oben und verbrüht alles, was in Kimte wächst. Durch die Hitze fängt der Stadtbaumfeuer, angefangen bei den Wurzeln. Kimtes vollständiger Untergang ist dann nur noch eine Frage von Minuten. Wir mischen mit den anderen und vor allem mit Geschmeidereden. reden. Alles Weitere macht sonst keinen Sinn. Denkst du, es gibt einen Ausweg? Ich weiß es noch nicht. Verehrte Majestäten der Montana, eure Wahl ist sehr deutlich ausgefallen. Die Stimmzettel wurden von mir unter Aufsicht der Majestäten Geschmeide und die Käte ausgezählt. Die Entscheidung fiel mit 301 zu 6 Stimmen. Sämtliche Wahlzettel waren gültig. 301 Stimmen fallen auf. Zephyda! Sechs Teilnehmerinnen entschieden sich gegen sie. Der Konvent wählt damit Zephyda von Baikal Kane zur stellaren Majestät der Montana in Diamondi. Hier aufgewachsen. Ich habe mein Leben lang an der Stadt mitgebaut. Ich werde ganz bestimmt nicht zulassen, dass Kimte nun geopfert wird. In ihrer geräumigen Wohnstadt lief Kischmeide aufgeregt auf und ab. Die planetare Majestät von Tom Katai musste mehrmals schlucken und schüttelte fassungslos den Kopf. Roden, Atlan und Zephyda standen im Eingangsbereich des Nestes. Wir sind uns über die genauen Folgen einer Erweckung nicht ganz sicher, Kischmeide. Doch laut Lyrissea sind alle Asylkapseln in etwa gleich gesichert. Ach. Allerdings denke ich, dass es ein Unterschied ist, ob ein völlig Fremder wie ich das Asyl öffnet oder jemand, der automatisch als Berechtigter anerkannt wird. Wenn wir Katjane holen wollen, dann nur mit dir, Lyrissea. Ich stimme zu. Majestät, es muss doch andere Mittel und Wege geben. Kimte ist das Herz Tom Karteis, der einzigen freien Mutana-Welt. Das dürfen wir nicht opfern, ehe nicht alle anderen Schildwachen auch gefunden sind. Zwei alleine nützen uns doch nichts. Lasst uns wenigstens so lange warten, damit wir sicher sein können, Kimte nicht umsonst aufzugeben, wenn wir es dann tun müssen. Ich verstand sie. Sie steckte in einem Dilemma. Aber es galt, ohne Schildwachen keine Schutzherren. Ohne Schutzherren keine erfolgversprechende Front gegen die kybernetischen Mächte. Die Motaner mussten an die Verhältnisse vor der Blutnacht von Barings anschließen. Wenn sie davor zurückschreckten, waren sie verloren, weil sie ein gebrochenes Volk blieben. Ein atomisiertes Volk. Geschmeide. Wir haben bereits einmal zu lange gewartet. Und der Effekt war, dass sich das Imperium Gon-Orbon als finstere Macht erhob. Katiane wird unsere Erfolgsaussichten bei der Suche nach meiner zweiten Schwester und unseren drei Brüdern erhöhen, sodass wir schneller zum Ziel gelangen könnten. Nein, Kimtes Sicherheit geht vor. Kimte ist doch gar nicht mehr sicher. Die Küpps sind uns längst auf der Spur. Sie brauchen nur eins und eins zusammenzuzählen, um zu erkennen, dass die bionischen Kreuzer irgendwo eine Basis haben müssen. Und dass diese bestimmt nicht im Küppraum liegt. Sie werden kommen, das ist sicher. Und wenn die Schildwachen da nicht bei uns sind, werden wir verloren haben, ehe der Kampf beginnt. Gut. Dann lasst uns Kimte evakuieren. Danke, Kischmeide. Rockete Luricea und ich machen uns auf den Weg zur Asylkapsel. Atlan und Sifida bleiben hier und koordinieren die Evakuierungsmaßnahmen mit Geschmeide. Wie lange werdet ihr brauchen? Drei bis vier Tage. Okay. In der Zeit suchen wir Katjane. Los geht's. Perry, warte. Als du im Schildwachenasyl von Baikal Kane warst, gab es keinerlei Funkkontakt zu dir. Woher wissen wir, dass ihr Katjane gefunden habt? Beziehungsweise, dass die Gefahr für alle vorüber ist? Diesmal werden wir auf Nummer sicher gehen. Vor der kompletten Evakuierung der Stadt holen wir sie keinesfalls heraus. Wir lokalisieren sie im Fels, kehren dann zu euch zurück und befreien sie erst, wenn alle Mutaner in Sicherheit sind. Der Teich ist nicht tief. Der Weg kann nicht weit sein. In Ordnung. Die Evakuierungen begannen sofort. Auf elefantenähnlichen Lasttieren wurden die Bewohner Kimtes in kleinen Gruppen nach Rödergorm gebracht, wo sie am Fuße der Festung in provisorische Unterkünfte einzogen. Wir waren den Stadtbaum zum Teich hinuntergestiegen und suchten an seinem Ufer nach einem Eingang zur Asylkapsel. Die Uferzone war von dichtem Dornengestrüpp und verdrehten gebogenen Wurzeln gesäumt. Kolonien von leuchtenden Pilzen erhellten den Boden, der von Moosen und Flechten überzogen war. Da! Hier ist was. Ich starrte in das Halbdunkel. Rokete richtete seinen Orter darauf. Wir standen an einer von Gestrüpp überwucherten Stelle. Die Schildwache durchschritt das Dickicht wie Luft und trat auf einmal ins Leere. Sie fing sich ein Stück tiefer wieder. Eine Projektion. Stufen. Hier ist der Zugang. Ich wusste es. Sie stiegen die von unzähligen verfaulten Blättern bedeckte Treppe hinab und gelangten zu einem dunklen Gang. Als Lyrissea ihn betrat, leuchteten Teile der Wände auf. Sie folgten den Rechtskurven des geschwungenen Ganges. Er führt abwärts. Dieser Gang ist sauber, steril. Wir müssen uns längst unter dem Grund des Teiches befinden. In 30 Meter Tiefe endete der geschwungene Gang in einem wallenden, goldfarbenen Leuchten. Ein energetisches Feld. Ich verstehe das nicht. Hier müsste sich eigentlich Katjanes Asyl befinden. Ich spüre sie deutlich. Sie ist ganz in der Nähe. Aber da ist nichts zu sehen. Hm. Wo immer ihre Asylkapsel steckt, es gibt wohl nur einen Weg dahin. Hierdurch. Sie traten vor das wallende Feld. Roden bot Lyrissea die Hand an. Die blaue Frau ergriff sie. Die Spitzen ihrer krallenartig gebogenen silbernen Fingernägel bohrten sich in das Fleisch meiner Handkante. Ich spürte ein Ziehen im Magen. Ich sah zu Roquete, der auf der anderen Seite Lyricea stand, und nickte ihm zu. Jetzt. <Sie> <Sie> Zephyr, Atlanta, es gibt Probleme. Ein Aufstand dort. Ein Aufstand? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich die Evakuierungen sicher weiterleiten soll. Wie ernst ist es? Gibt es Verletzte? Nein, noch keine. Aber wenn es so weitergeht, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis etwas Gravierendes passiert. Drüben beim Haupteingang hat es Auseinandersetzungen gegeben. Aufrührer versuchen, die Leute zum Bleiben zu überreden. Es ist alles so verrückt. Nichts ist mehr so, wie es einmal war. Wie viele Leute sind das dort? Ein paar Tausend. Ein paar Tausend? Ich habe mich selbst getäuscht. In Rödergorm habe ich nur die Karawanen derer ankommen sehen, die die Evakuierung bereitwillig mitgemacht haben, die hinter unseren Plänen stehen. Ja, manche Motaner halten nicht viel davon, sich euren Plänen unterordnen zu müssen. Besonders, wenn die Existenz Ihrer Heimatstadt auf dem Spiel steht. Ich verstehe auch Sie. Ich bin die stellare Majestät aller Motaner. Was soll ich jetzt tun? Ich werde mit Ihnen reden. Sie überzeugen, dass die Evakuierung Kimtes das einzig richtige Mittel ist, dem sicheren Feuertod zu entgehen. Wir haben zum Glück ein minimales Zeitfenster. Perry hat versprochen, nichts zu unternehmen, ohne uns vorher die Lage mitzuteilen. Problematisch wird es nur, wenn da unten irgendwas stattfindet, wovon wir nichts wissen. fiel Kopf über ins Leere und kam wie von Zauberhand geführt mit den Füßen wieder auf. Vor ihnen öffnete sich ein vielleicht 10 Meter durchmessendes Deck mit teilweise blickdurchlässigen Wänden und Durchbrüchen nach unten. Alles war brauntönig und sanft geschwungen. Die Anlage lag verlassen da. Sanftes Licht fiel von allen Seiten auf die Maschinenblöcke, die mehrere Decks tief zu sein schienen. Gut. Das hat problemlos geklappt. Genau wie bei deiner Kapsel. Anscheinend sind wir auf dem oberen Deck herausgekommen. Wenn die Kapseln ähnlich aufgebaut sind, dann liegt der Zugang zur Zentralanlage weiter unten. Dann müssten hier vorne Antigrafschächte sein. Hier sind sie. Wir machten uns auf den Weg nach unten. In der Tat ähnelte die Kapsel derjenigen, in der Lyrissea ihre Jahrtausende überdauert hatte. Der augenfälligste Unterschied? Sie war größer. Eine riesengroße Kapsel in Eiform. Ich hatte den Decks verschiedene Nummern gegeben, um mich besser orientieren zu können. Das oberste Deck, D1, war die kleinste Scheibe des riesigen Eies. D2 und D3 jeweils größer. Wir waren auf D4 angelangt. Hier. Hier hat sich bei deiner Kapsel der Zugang zur zentralen Kammer befunden. Deck D4 war nicht mehr als Scheibe angelegt, sondern bestand nur noch aus einem Ringgang. Sie folgten ihm bis zu einem geschlossenen Schott an der Innenwand. Katja! Vor uns öffnete sich eine Hohlkugel. Genau in der Mitte schien ein Quader zu schweben auf dem eine weibliche Gestalt stand, wie eine Statue aus Gold. Der Quader steht auf einem transparenten Boden. Die drei betraten die einzig begehbare Ebene und gingen um das Podest der ehernen Schildwache herum. Sie war genauso überirdisch schön wie Lyrissea, aber auf eine ganz andere Art. Sie wirkte sehr klein, sehr zerbrechlich und geradezu mädchenhaft jung. Immer wieder regte sie sich für Sekunden, spannte ganz langsam ein Bein an, verdrehte ein Handgelenk, öffnete kurz den Mund. Ein rötliches Schimmern umspielte sie. Sie wird eindeutig von Fesselfeldern in Stellung gehalten. Wo sind die Schaltpulte? Hier. Das sind sie. Erysia wies mit der Hand nach hinten. Sie wurden von einer Reihe bunt schillernder Kugeln verfolgt. Wirbelnd schwebten sie hinter ihnen her wie Schaumblasen im Kielwasser eines Bootes und ordneten sich nun vor Lyrissea zu einem wagen Hochkant gestellten Kreis. Es dürfte eine Weile dauern, bis ich mich mit den Sensorkugeln vertraut gemacht habe. Gut, sieh dir alles genau an. Richte es komplett ein. Rockete und ich schauen uns so lange im Rest der Kapselung. Sobald wir wieder hier sind, kehren wir nach Kimte zurück. Erst wenn oben die Evakuierungen komplett abgeschlossen sind, befreien wir die Schildwache. Einverstanden. Der blieb in der zentralen Kammer zurück. Roden und Rakete nutzten die Antigrafschächte hinab zu Deck 7, der untersten Etage der Asylkapsel. Hinter einem Schott befand sich eine Schleusenkammer. In dieser stand... Ein Bagger. Ich wollte mich nur vergewissern. Es ist tatsächlich alles genauso wie in der anderen Asylkapsel. Auch dort stand unten ein Bagger hinter einem Schott vor einer großen geschlossenen Außenschleuse. Wo führt dieser Außenschleuse hin? In einen breiten Felstunnel. Warte. Er schob sich an den Raupenbändern der riesigen Maschine entlang, die fast die gesamte Kammer ausfüllte. Rockete ging vorn herum und besah sich die gewaltige, schwarzmatte Schaufel mit ihren Zinken. Roden bückte sich. Hier hinten ist das Sensorfeld für die Außenschleuse. Dem Felstunnel vor Lyriceas Kapsel zu urteilen, funktioniert die Energiegewinnung des Baggers mit jeder beliebigen Form von Materie. Was ist das denn? Die Tore der Außenschleuse glitten langsam auf. Blendende Helligkeit flutete herein. Sie mussten beide die Augen mit ihren Händen beschirmen. Da ist kein Felstunnel. Wir standen in der Schleuse und blickten hinaus. Vor uns öffnete sich eine weite Landschaft. Leichter Wind fuhr in den Raum. Eine freundliche Brise, wie am Meer. Die Luft roch unbestimmt nach Kunststoff und kratzte im Hals. Ich beugte mich nach vorn und lugte ins Freie. Sanfte, weißgraue Hügel zogen sich bis zum Horizont. Nach oben hin wurde der blaue Himmel immer dunkler. Eine riesige Spiralgalaxis hing dort oben und kreiste um sich selbst. Wo um aller Welt sind wir? Ich... Ich habe keine Ahnung. Roden und Rakete traten aus der Schleuse heraus und schritten über die Landschaft. Über die weite Ebene verstreut waren komplexe, bunte Formen zu sehen. Einige in der Nähe schienen auf einer Kreislinie, um die Asylkapsel herumzustehen. Könnten Skulpturen sein. Parklandschaft eindeutig. Aber bis zum Horizont. Nirgendwo Tiere, keine Vögel, keine Insekten, nichts. Und auch keine anderen Pflanzen als dieses Gras. Die weißlichen Gräser sind alle absolut gleichmäßig. Alle Büsche standen im gleichen Abstand. Dazwischen nichts als raues Grau. Weiße Halme. Auf Grau. Kunstrasen. Was ist? Da kommt was. Was? Was ist das? <lacht> Gemessenen Schrittes betrat Rakete die Zentralkammer und blieb im Eingangsbereich stehen. Vericea lag auf dem durchsichtigen Boden und machte ein paar Dehnungsübungen. Sie beendete ihre Brustraumausdehnung, sprang auf und strich ihren eng anliegenden Anzug glatt. Da seid ihr ja. Wir können jetzt nach Kimte zurück. Ich habe viel geschafft. Intercom funktioniert. Alle Sicherheitsvorrichtungen sind mir inzwischen vertraut. Nur der Selbstvernichtungsmodus ist noch nicht außer Kraft gesetzt. Ich habe alles versucht. Die Kapsel wird sich selbst zünden. Daran führt kein Weg vorbei. Wo? Wo hast du Perry Roden gelassen? Die gedrungene Gestalt mit den tätowierten Armen und dem halbschalen Helm kam langsam näher. Seine pupillenlosen roten Augenschlitze funkelten sie an. Sei gegrüßt, mediale Schildwache. Roden ist bei einem dieser Transmitter, die wir gefunden haben. Er versucht, über ein Terminal sich in ein Netzwerk einzuklinken. Ich kann ihn jederzeit holen und keine Sorge, ich habe ihm mein Gewehr dagelassen. Dein Gewehr? Das hast du doch umhängen. Sein Blick ruhte kurz auf der ehernen schildwache dann wandte er sich wieder Lyricea zu und setzte sich ruckhaft in Bewegung. Kommst du voran? Aber ja. Ich dachte, ich könnte dir vielleicht heften. Wir sollten den Selbstvernichtungsmodus auslösen. Langsam ging Lyrisäa zurück. Sie war sich der schräg hinter ihr schlafenden Katjane bewusst. Ebenso sehr, wie sie sich bewusst war, dass der Schozide ihr körperlich weit überlegen war. Den Selbstvernichtungsmodus auslösen? Keine schlechte Idee. Wow. Im selben Moment ging er mit Fäusten auf sie los. Luricea stieß den kleinen Finger ihrer abgewandten Hand in ein Sensorfeld und sprang zurück. Ein installierter Paralysator fällte den Schurziden wie einen Baumstoff. Mit einem schnellen Schritt wich Luricea zur Seite aus. Die Kugeln wirbelten umher wie Seifenblasen und ordneten sich neu. Sie kniete sich zur Rakete herunter, berührte seinen Hals. vor diesem Ding aus einer anderen Welt weg. Es war groß. Riesengroß. Ah! Es leuchtete von innen heraus. Eine weißstrahlende Amöbe vom Umfang eines Familiengleiters umschwirrte mich. Ah! Mehrere in weite schwarze Gewänder gehüllte Gestalten ritten darauf. Ah! Aus den Kapuzen bläckten Echsenbeuler. Lederhände protzten mit Strahl- und Hiebwaffen. Ah! Ah! Gib einen Warnschuss ab! Wo bist du? Die Echsenwesen sprangen von der Amöbe herunter und hetzten hinter mir her. Jetzt Erst bemerkte ich, dass eine andere Schwerkraft an diesem Ort herrschen musste. Ich kam kaum noch voran. Hinter meinem Schlüsselbein pochte der Zellaktivator. Etwas peitschte mich schmerzhaft um den Oberkörper. Ich wurde zu Boden gerissen und ein Stück zurückgeschleift. Es war tatsächlich eine lange Peitsche gewesen. Eines der Echsenwesen hatte sie geschwungen und mich zu sich gezogen. Von voller Schmerzen blieb ich liegen. Als ich wieder aufsah, hatten die Wesen mich umzingelt. Der riesige Gleiter blendete mich. Geifern riss eine der Echsenroden herum und zerrte ihn in Richtung der fliegenden Riesenarmöbe. Er bekam mehrere Stiefeltritte und Knüppelhiebe ins Kreuz. Am Unterbauch der Amöbe öffnete sich eine unförmige Lade Laderampe. Im Himmel stand die riesige Kreisende Spiralgalaxis in ihrem Halo. Wie ein Auge mit einer verrückten, zerstörten Pupille. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Und wurde mit den Füßen voran auf die Ladefläche gezerrt. Der aufgeblähte Bauch der riesigen Amöbe wölbte sich über mich. Ich sah nur noch diesen weißen Körper. Ende. Aus. Das war's. Dorissea. Die Schildwache stand in der hell erleuchteten Schleuse neben dem Bagger. Sie blickte über die Landschaft und legte den Kopf schief. Du bist nicht weit weg, Roden. Ich komme, aber ich habe nur wenige Minuten. Sie atmete tief ein. Weiter, immer weiter. Ihre Brust schwoll, ihre Schultern schwollen, ihre Schenkel, ihre Arme. Sie atmete tief in ihre Muskeln hinein und als sie wieder ausatmete, brachen kribbelnd Schuppen aus den Poren ihrer Haut hervor, schlossen sich zu einem silbrigen Panzer. Ihre Krallen wuchsen rasant mit. Lerisea schob den Kiefer vor, die Lippen wölbten sich. Sie fuhr mit der immer länger werdenden Zunge die zusätzlichen Zahnreihen entlang, die in ihrem Kiefer aufbrachen. Ein blau-silbriger Drache stand in der Schleusenöffnung der Asylkapsel und preschte sofort los, verschwand hinter den Hügeln. auf der Rappe liegen gelassen. Die Echsenwesen stoben auseinander und schossen mit den Strahlern in Richtung der Asylkapsel. Die Schwerkraft war unerträglich. Ich hob vorsichtig den Kopf und erstarrte. Ein blauer Drache sprang vorn auf die Amöbe. In Sekundenschnelle zerbiss der Drache den angreifenden Echsenwesen die Kehle. Die riesige Amöbe wogte auf und ab, flimmerte aus den klaffenden Schnitten, die ihr der hakenschlagende Drache zugefügt hatte. Die Amöbe geriet aus dem Gleichgewicht, kam mehrmals auf dem Boden auf. Ich rutschte rücklings von der Laderampe herunter. Die Strahlerschüsse der Echsenwesen flammten wirr umher, trafen den umhersausenden Drachen aber nicht. Ein blauer Blitz fegte zwischen ihnen umher, schlug ihnen tiefe Wunden, zerfetzte ihre Monturen. Plötzlich wurde ich von scharfen Krallen gepackt und in die Höhe gerissen. Nein. Ich musste für einen kurzen Moment das Bewusstsein verloren haben. Denn ich hatte keine Ahnung, warum ich mich auf einmal im Antigraf-Schach der Asylkapsel wiederfand. hier. Oh. Rokete? Als ich das Deck mit der Zentralkammer erkannte, sprang ich aus dem Schacht und lief den schmalen Gang zum zentralen Bereich hinunter. Rokete stand dort, mit angelegtem Energiegewehr. Was soll das? Keine Angst, Roden. Ich bin wieder ich. Und Lyrisseer. Ich weiß nicht, wo. Oh. Da! Roden riss den Kopf herum. Entkräftet taumelte sie ihnen entgegen. Ihr blau-schwarzer Anzug. ...hing in Fetzen an ihrem Körper. Wir müssen den Prozess einleiten. Diese Wesen, sie dringen unten in die Kapsel ein. Wir müssen uns beeilen. Die Sensorkugeln näherten sich ihr wie freundliche, scheue Tiere. Sie streichelte eine von ihnen. Der Selbstvernichtungsmodus. Kimte wird mit den Mutana untergehen. Oder die eine Schildwache wird von den Echsenwesen getötet werden. Ich habe nichts für Kim Tee tun können, Roden. Wir müssen jetzt alle hier weg. Katjane! Ich sah zu dem Podest. Das rötliche Flirren um die schlafende Schildwache war erloschen. Ihre Gestalt war nicht mehr golden. Das Gold lag als Staub auf dem Podest und auf dem Boden. Ein Ruck ging durch die mädchenhafte Gestalt, sie kippte in die Waagerechte, sank langsam zu Boden. Lyricea eilte zu, ihr hatte plötzlich ein rotes Stoffbündel in der Hand. Sie begann, Katjane anzuziehen. Rokete stand am Eingangsbereich und blickte auf den Ringgang. Die Wesen kommen durch die Antigrafschächte, bereits auf die Höhe der Zentralkammer. Verdammt! Wir müssen doch noch durch diesen Schacht nach D1. Aufs oberste Deck. Burkete schoss zweimal in Richtung der andrängenden Hexenwesen. Ich halte sie mit meinem Gewehr auf, damit wir rein können. Virishea war an dem nun leeren Podest vorbeigelaufen und stand vor einer schmalen Öffnung, die eben noch nicht dort gewesen war. Wir nehmen einen anderen Weg. Kommt hier entlang. Wer von euch kann meine Schwester tragen? Ich werde sie nehmen. Virishea sprang hinein und schwebte nach oben weg. Der Schozide folgte ihr. Ich passte auf, dass in der engen Öffnung nicht Katjanes Kopf irgendwo anstieß und ließ mich von dem Schacht nach oben tragen. Eine schwere Erschütterung ging durch das Ei. Unter mir sah ich eine mächtige Flammenwalze den Schacht heraufsteigen. Schon wurde es wärmer um mich herum. Das Feuer rollte immer höher. Sie wurden die Geschosse aus dem Antigrafschacht aufs oberste Deck geschleudert. Lyrissea packte Roden und Rakete an Schultern und Armen. Blitzschnell schwang sie sich mit ihnen in das energetische Feld, durch das sie die Kapsel betreten hatten. Im selben Moment prallte die Flammenwalze gegen das Feld. Das Feuer loderte empor, drang aber nicht durch den energetischen Schleier. Die Gefährten kamen sicher auf der anderen Seite des Feldes auf. Ich stolperte auf den Gang unter dem Teich von Kimte hinaus. Die bewusstlose Katjana in den Armen lehnte ich mich rückwärts gegen die Wand. Lyrissea sah mich an. Rokete rappelte sich gerade hoch. Das wallende Feld, die einzige Verbindung von Kimte in die Welt der Kapsel, war abrupt erloschen. An seiner Stelle gehnte eine tiefe Höhlung. Weg. Das Feld ist weg. Mit einem Mal fuhr ein greller Überschlagblitz durch den Gang. Blendete uns stark. Hä? Nur ein kalter Blitz. Keine Hitzeentwicklung. Jetzt. Jetzt verstehe ich. Die Asylkapsel ist jenseits des Feldes verglüht. Kimte droht keine Gefahr mehr. Die Asylkapsel war demnach hinter einer dimensionalen Bruchstelle versteckt gewesen. Ja, schon als wir durch das Energiefeld geschritten waren, haben wir uns auf einem anderen Planeten befunden. Wahrscheinlich handelte es sich um eine Art Transmitterfeld, damit die Kapsel für die kybernetischen Mächte unauffindbar bleibt. Deswegen hatte Lyrissea auch Schwierigkeiten, ihre Schwester telepathisch zu ordnen. Ich konnte es kaum fassen. Befreit lachend ließ ich mich die Wand entlang zu Boden rutschen, legte Katjane behutsam ab. Ich blickte hinüber zu Lyrissea. Sie erwiderte meinen Blick. Erschöpft, schweißgebadet, aber lächelnd. rückkehr aus dem land unter dem teich war die evakuierung der einwohner kimtes unnötig geworden ich habe die maßnahmen sofort wieder zurückgenommen haben sich die tumulte gelegt ja die Mortaner haben sich beruhigt alle einwohner befinden sich wieder hier im wohnnest umringten sie katjanes Bettstadt. lurisear beugte sich über ihre zierliche schwester strich ihr zärtlich über das gesicht Die Augen auf. Gut, ich war froh. Sehr gut. Wir hatten zwei von sechs Schildwachen gefunden. Die anderen würden wir auch noch finden. Ich war mir sicher. Erstmal die Schildwachen und das Paragonkreuz. Und dann würden wir die Küpp und Takkazani in ins Schwitzen bringen. Aber so richtig In Schwitzen.